Salme 14 Til dirigenten av David Den uforstandige har sagt i sitt hjerte, det finnes ingen Jehova. De har handlet fordervelig, de har handlet avskylig i sin ferd. Det er ingen som gjør godt. Jehova har fra himmelen sett ned på menneskesønnene, for å se om det finnes noen som har innsikt, noen som søker Jehova. De har alle veket av. De er alle like for fordervet. Det er ingen som gjør godt, ikke en eneste. Har ingen av dem som praktiserer det som er skadelig fått kunnskap, de som fortærer mitt folk som om de spiste brød? Jehova har de ikke påkalt. Der ble de grepet av stor retsel, for Jehova er hos den rettferdige generasjonen. Den nødstiltes råd gjorde dere til skamme, fordi Jehova er hans tilflukt.